despre ierarhia cerească a Sfântului Dionisie Ropagitul, capitolul al 4-lea, care poartă denumirea de ce înseamnă numele îngerilor. După ce am definit pe cât să o cotez bine, spune Sfântul Dionisie, ce este ierarhia, trebuie să prozlăvim în cele următoare, să uh, aducem laudă, treptei îngerești și sfințitelor chipuri, cei se dau în scripturi și le privim cu ochii mai presus de lume ca să le ridicăm prin înțelegeri tainice, să ne ridicăm noi, să le ridicăm pe ele, prin înțelegeri tajnice la simplitatea lor, asemenea celei dumnezeiești pe care o au, și să laudăm o bârșie a științei întregii ierarhii cu o cucenicie vrenică de Dumnezeu, o bârșie a științei ierarhiei cerești este Dumnezeu însuși și cu mulțumiri pricinuitoare de desăvârșire. Nu se spune de fapt aici decât că mulțumirea, mulțumirea adusă lui Dumnezeu constituie un pas înainte spre desăvârșirea noastră sau se încadrează în viața duhovnicească ortodoxă. <coughs> <coughs> înainte de toate se cuvine să spunem că Dumnezeu era cea mai presus de ființă Dând subzistență ființelor celor ce sunt, adică creându-le, le-a dus la existență. Căci aceasta e propriu cauzei tuturor lui Dumnezeu și bunătății mai presus de toate care este. Să cheme la împărtășirea de sine cele ce sunt, să cheme creația la împărtășirea de slavă lui Dumnezeu, cum s-a rânduit fiecarea din cele ce sunt pe măsura ei. Deci toate cele ce sunt se împărtășesc de providența ce izvorăște, din Dumnezeirea mai presus de ființe și a toate cauzatoare toate lucrurile, toate existențele create de Dumnezeu se împărtășesc de purtarea sa de grijă, de providență căci n-ar exista n-ar exista vreun lucru <coughs> nimic creat, dacă nu s-ar împărtăși de ființa și obârșii celor ce sunt deci toate cele fără de viață se împărtășesc prin existență de ea fiindcă existența tuturor este dumnezeirea cea mai preșus de existență. <coughs> Dumnezeu Dionisie nu vrea să spună decât că uh, existența tuturor, ceea ce face uh, pe lucruri să existe și pe noi și pe îngeri, este Dumnezeu, că fundamentul vieții noastre și a susținerii noastre în viață este Dumnezeu însuși. Iar cele vii se împărtășesc de aceeași putere de viață, făcătoare și mai presus de toată viața, de puterea făcătoare de viața Duhului Sfânt, de slava lui Dumnezeu. În sfârșit, cele raționale și înțelegătoare, adică oamenii, se împărtășesc de înțelepciunea ei mai presus de toată rațiunea și mintea, de sine desăvârșită și mai înainte de lucrarea de desăvârșire a altora. Dar e vădit că toate aceste însușiri ale ființelor create câte s-au împărdeșit de ea multe feluri, sunt în jurul aceleia. Aceste însușiri de care vom vorbi, pe care noi le numim uh, atributele lui Dumnezeu sau însușire lui Dumnezeu, uh, vom discuta pe parcurs la Sfântul Dionisiu, o dezbatere integrală, extraordinar de profundă. De Sfintele Cete ale Ființelor Cerești, s-au făcut din participarea la comunicarea dumnezească, la comunicarea slavii dumnezești, mai presus de cele simplu existente și vii în mod nerațional și de cele raționale asemenea nouă, cuși modelându-se pe ele în chip înțelegător spre imitarea lui Dumnezeu, modelându-se pe sine prin înțelegerile pe care le au în contactul direct cu lumina dumnezească și lucrând în mod mai presus de lume spre asemănarea lor cu Dumnezeu, și dorind să dea o formă înțelegerilor, au cum se cuvine comunicările cu Dumnezeu lipsite de glas mai presus de orice înțelegere și de orice exprimare. Aceasta pentru că fiind aproape și însuiși neîncetat spre El, spre Dumnezeu întinzându-se vorba de ierarhie cerești, pe cât le este îngăduit spre El prin tăria dragostei Dumnezei și neclintite pe care o au Puterile cerești, asta vrea să sunt Dionis, se primesc în chip nematerial, în chip dumnezeiesc și neamestecat iluminările începătoare și se aseamănă cu ele, având astfel toată viața înțelegătoare. Numește iluminări începătoare <coughs> iradiera directă a lor de către zlava lui Dumnezeu, că cele sunt cele ce au fost făcute prima dată și sunt în multe feluri părtașe de dumnezeire, se referă la puterile cerești că au fost create mai înaintea oamenilor și au fost prima dată și multe feluri făcute descoperitoare ale ascunzimii dumnezeieștii și ale dumnezeirii de aceea s-au și învrenicit mai mult decât toate de numele de îngeri toate la un loc se numesc îngeri dar după cum știm rugăciunea rugăciune noastră că au denumiri care vor fi dezbătute aici tronuri, puteri, heruvim, serafim și așa mai departe cele nouă cete îngerești toate la un loc se numesc Îngeri însă au numiri speciale după rangul lor, pentru că le a venit prima dată luminarea Dumnezească și pe ei s-au dăruit și nouă descoperirile cele mai presus de noi. Vreau să spun aici funzi Dunisie că Sfinții Îngeri, prin Sfinții Îngeri s-au făcut descoperiri Dumnezeu oamenilor, s a dat revelația. Că și precum spune Scriptura legea ni s-a dat prin Îngeri. Și citează Galateni 3 cu 19 și pe părinții noștri, pe Sfinții Părinții ai Bisericii, primare din secolul 1, vestiți dinainte de lege <coughs> și de după lege, deci vorbește și de părinții vechi testamentari și nou testamentari, îngerii i-au urcat spre Dumnezeire, conform fapte, faptele Apostolului 7,53, că au fost ajutați, bineînțelegeri dumnezeiești, ca să înțeleagă cele dumnezeiești. S-au au învățat cele ce trebuie făcute, zice, sunt de unisie, și au mutat din rătăcire și viață nesfințită la calea cea dreaptă, arătându-le și explicându-le rândul sfinte sau vederi ascunse ale tainelor mai presus de lume sau unele vestiri de mai înainte. Deci, la Sfinții Părinți din Vechiul Testament și din Noul Testament, Dumnezeu, și înger prin Dumnezeu prin intermediul Sfinților, îngeri, puterilor cerești, le-a explicat anumite rânduieli sfinte referitoare la cort, templu ce era înainte sau ce este sau ce, ce avem după în biserică la vedere ascunsă ale tainelor mai presus de lume în ceea ce privește eu știu înțelegerea înțelegerea pe, treimii, înțelegerea pe Sanul Hristos, a legăturii dintre Dumnezeu și biserică, dintre Dumnezeu și lume sau unele vestiri de mai înainte și aici probabil Dumnezeescu Dionise se referă la profețiile care s-au făcut în Vechiul Testament sau în Nou Testament, primele pentru venirea lui Hristos iar apoi pentru diverse uh, momente care ținau de viața bisericii. Iar dacă ar spune cineva că unora din sfinți le-au venit și nemijlocit arătări Dumnezeu, adică direct de la Dumnezeu, nu prin sfinții îngeri, să află limpede și aceasta din preasfintele scripturi că nimeni n-a văzut și nu va vedea ceea ce este însăși însuși ascunsul lui Dumnezeu. Deci pentru cei care vorbești despre, despre o arătare nemijlocită, face prima distinție, să se știe că nimeni nu a văzut ființa lui Dumnezeu. <coughs> și aici ascunsul lui Dumnezeu sau nevederea ființei lui Dumnezeu cu Dionisie o întemeiază sau Părintele Dumitru Stăniloae a găsit și cei care s-au ocupat de textul sunt Dionisie au găsit versetele care, la care sunt Dionisie a făcut referință, adică ieșire 32 cu 20 Ioan 1 cu 18 1 Ioan 4 cu 12 1 Timotei 6 16. Iar arătările dumnezeiești, adică extazele, vederile sau descoperirile Dumnezeu, oricum l-a numit, li s-au dăruit celor cuvioși, oamenilor, celor plini de sfințenie, potrivit lui Dumnezeu, adică cum a vrut Dumnezeu să le arate ceva, prin descoperirea unor sfințite vederi și pe măsura celor ce le-au văzut. Deci vorbește aici despre sfințitele vederi care sunt extazele, și că extazele vederile lui Dumnezeu, sau oricum am vorbit în altă dată în cursul de teologie mistică, al nostru au uh, uh, diferite numiri care duc la aceeași, la aceeași realitate că Dumnezeu se revelează într-un mod propriu în ființa oamenilor în intimitate cu el, în intimitatea cu El. Și pe măsura lor. Iar preînțelapta scriptură, preînțelapta scriptură, așa cum vorbește dumnezeiește tot uh, vorbesc dumnezeiește întregi toți sfinții părinții, nu vorbesc despre Biblie, vorbesc despre, vorbesc despre preasfânta scriptură, prea înțeleapta, Dumnezească scriptură, arătând evlavia lor pentru pentru, pentru revelație a lui Dumnezeu, Dumnezeu, descoperirea de sine a lui și a lui Dumnezeu în viața noastră iar prea înțelapta scriptură care am înfățișat în scris asemănarea dumnezeiască <coughs> numește cu dreptate acea vedere ca pe o asemănare în formă a celor fără formă adică a exprimat forma a ceea ce s-a văzut în extaz, dar care este fără formă în esență dar a fost văzută cu formă în diverse forme lumina dumnezească, pe măsura așa cum s-a spus înainte, pe măsura celor care le vedeau Arătarea a dumnezeirii și dumnezeire aici nu se, nu, nu se dumnezeire aici nu înseamnă ființa lui Dumnezeu, ci dumnezeire adesea la Sfinții Părinți înseamnă slava lui Dumnezeu arătarea dumnezeirii ce revine celor ce văd din înălțarea lor prin luminarea dumnezeiască ce li se împărtășește după ce au fost introduși în mod tainic și în chip sfânt în înseși cele dumnezești. Arătarea dumnezeirii fiind tot una, spune Sfântul Dionisie, cu introducerea noastră în chip tainic, în vederea Dumnezească. adică cu vederea, cu extazul pe care Dumnezeu ni-l dăruie, ni-l îngăduie și pe care ni-l arată pe măsura noastră, pe măsura înțelegerii și cuprinderii noastre dumnezești, deși extazul este ceva de necuprins. Vorbim numai în termen paradoxal, pentru că extazul este ceva care depășește înțelegerea minții. Tocmai da, este lucrare dumnezească. Dacă ar fi lucrare omenească <coughs> și ar fi numai dialectică, cum ne place teologilor protestanți să spun atunci, sau teologilor uh, romano catolici care vorbesc despre, despre cunoaștere negativă sau pozitivă, atunci n-ar mai fi nimic uh, spectaculos pentru că ar fi o specializare a minții și nu ceva care depășește mintea, păcând extazul este o lucrare dumnezească în ființa noastră, după cum spune o introducere în chip tainic în ce? În uh, însă tainele dumnezeirii, înainte-și tainele lui Dumnezeu care, pe care Dumnezeu vrea să ni le arate nouă. Dar la aceste vederi Dumnezești vestiții noștri părinți au fost introduși în mod tainii prin mijlocirea puterilor Dumnezești. Unii au văzut prin intermediul Sfinților Îngeri anumite tainele lui Dumnezeu, anumite vederi. Dar la aceste vederi Dumnezești <coughs> Dar oare predanea Scripturii nu spune că și rânduiala legii s-a dăruit lui Moise de la Dumnezeu însuși ca să ne-o facă cunoscută și nou cu adevărat că e închip Dumnezeu și Sfântă? Însă Scriptura ne-a învățat clar că ea a venit la noi prin îngeri. Voia Dumnezească hotărând să înalțe ființele din planul al doilea la Dumnezeu prin cele din tâi, adică ființele din planul al doilea fiind oamenii prin cele din tâi, prin Sfinții Îngeri această rânduială s-a hotărât de o mai presus de ființă a tuturor de Dumnezeu, nu numai pentru mințile mai înalte și mai de jos, ci și pentru cei din aceeași treaptă adică rândui ca în fiecare ierarhie a puterilor cerești să fie trepte și puteri prime și mijlocii și ultime ca cei mai dumnezeiești cei mai de sus, să introducă în taine pe cei mai de jos și să fie călăuzitor în apropierea de Dumnezeu în iluminare și împărtășire, adică puterile cerești de sus, să uh, învețe tainic <coughs> ce? Iluminările și împărtășirile de dumnezeire, de slavă celor mai jos decât ei și ultimii oamenilor. Ba văd că și în taina dumnezească iubirii de oameni lui Iisus, taina dumnezească iubirii de oameni Isus, este ceea ce noi numim economia mântuirii. Deci, ba văd că și în taina Dumnezească iubirii Domnului Sus au fost introduși întâi îngerii, apoi prin ei a trecut și la noi harul cunoștinței. Astfel, prea Dumnezeescul Gavril a învățat tainic pe părtașul la ierarhie, adică pe Zaharia, conform Luca 1 cu 11, că din el se va naște cine? Prin harul Dumnezeesc, contrar, nădejdi pruncul care va fi prorocul lucrării divino-omenești a lui Isus, adică <coughs> Sfântul Ioan, botezătorul care se va arăta chip bun și mântuitor, conform Luca 1 5-21, iar Mariei, curată i Fecioare, i-a făcut cunoscut tot el, cine? sunt Arhanghel Gabriel, că în ea se va săvârși taina dumnezeiască, asumării unei forme pipăite, unei forme trupește către Dumnezeu, conform Luca 1-26-38, adică i-a spus că însuși Fiul lui Dumnezeu se va întrupa din ea iar altul, din sa, iar altul dintre îngeri i-a descoperit lui Iosif, suntul Iosif, prea preacuratei, că cele făgăduite în chip dumnezeiesc prorocului David, conform Atei 1.20.21, s-au <coughs> împlinit acum cu adevărat, adică se împlinesc. I-a spus că se împlinesc, că sunt în derulare, suntul Iosif. Iar altul a binevestit această, această taină păsturilor, nu? Ca unora păstorilor care erau pe câmp în timpul în momentul uh, nașterii Domnului, ca unora care s-au curățit, auziți ce spuneți despre păstori, erau ca unii care s-au curățit prin depărtarea de cei mulți și prin liniștire. Însă și fundamentul aceea ce uh, depărtarea de lume, aceea ce este monahismul și uh, viața de rugăciune isihastă, deci a arătat lor de ce, care este motivația, pentru că erau depărtați de cei mulți de societatea plină de păcate și rumoare și prin liniștire s-au făcut proprii vederi îngerești. Și cu el mulțime de oaste cerească cu acest arhanghel sau înger le-a împărtășit celor de pe pământ zlavoslovia puternic în tată, conform Luca 28 28 cu 14 dar să privim și la cele mai înalte arătări luminoase din Scripturi, adică arătări extatice din Scripturi, că își văd că și Isus însuși, cauza mai presus de ființa ființelor cele mai presus de ceruri, adică Isus însuși Fiul lui Dumnezeu întrupat, este cauza, este Cel care a creat ce? Ființele mai presus de ființă, mai ființele, de, ființele, mai presus de ființa noastră, se referă care se lăjluiesc, care există, trăiesc în cele mai presus de ceruri. Adică în veșnicie, după ce a venit fără schimbare la noi, nu iese din buna rânduială potrivită oamenilor, așezată și alase de el. Deci Hristos Dumnezeu trăiește după rânduiala oamenilor și având înfățișare umană, pe care era, care, care era așezată și alasă de el care după care făcuse omul, Hristos, Dumnezeu cuvântul, ci se supune ascultărilor chipurilor de lucrare stabilită de Tatăl și Dumnezeu prin îngeri și prin mijlocirea lor. Astfel poruncește prin îngerul Iosif, conform a doi 2 cu 13, plecarea cu bun rost a fiului în Egipt și iarăși mutarea conform a 2 cu 19 și din Egipt în Iudeea. Astfel îl vedem supunându-se prin îngeri celor înduite de Tatăl Vorbea de Hristos Dumnezeu. Nu-ți mai spun, îi spune Sfântul Timotei, ca unuia cele știi, ce ești instruit în cele dumnezești, cele comunicate prin predanile noastre ierarhice despre îngerul care întărește pe Isus în Ghețimanii, nu? Comfort Luca 22, 43, sau că și Iisus însuși venit în planul revelației spre buna lucrare mântuitoare s-a numit înger de mare sfat, conform Isaia 9 cu 5, căci de fapt, cum spune-l însuși, câte l-a auzit de la tatăl, ni l-a vestit nouă, în mod cuvenit îngerului, adică ca un descoperitor de cele dumnezești, conform Ioan 15 cu 15 și 8, 26, 28, sfârșitul capitolului al patrulea.